ישבו איש באחוזתו, בעריהם, ישראל הכהנים והלוויים, והנתינים ובני עבדי שלמה. ובירושלים ישבו מבני יהודה ומבני בנימין. מבני יהודה, עטיה בן עוזיה, בן זכריה, בן אמריה, בן שפתיה, בן מהללאל, מבני פרץ. ומעשיה בן ברוך, בן כל חוזה, בן חזיה, ון עדיה, ון יויריב, בן זכריה, בן השילוני, כל בני פרץ, היושבים בירושלים, 468 אנשי חיל. ואלה, בני בנימין, סלו בן משולם, בן יועד, בן פדיה, בן קוליה, בן מעשיה, בן איטיאל, בן ישעיה, ואחריו, גבי סלי. תשע מאות עשרים ושמונה, ויואל בן זכרי פקיד עליהם, ויהודה בן השנואה, על העיר משנה. מן הכהנים, ידעיה בן יויריב, יחין, סריה בן חלקיה, בן משולם, בן צדוק, בן מריות, בן אחיטוב, נגיד בית האלוהים. ואחיהם עושה המלאכה לבית, שמונה מאות עשרים ושניים.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 בן ידותון, כל הלוויים בעיר הקודש, 284. והשוערים, עכוב טלמון ואחיהם, השומרים בשערים, 172. ושאר ישראל, הכהנים, הלוויים, בכל ערי יהודה, איש בנחלתו. והנתינים יושבים באופל, וציחה וגשפה על הנתינים. ופקיד הלוויים בירושלים,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 ישבו בקריית הארבע ובנותיה, ובדיבון ובנותיה, ובקבצאל וחצריה, ובישוע ובמולדה, ובבית פלט, ובחצר שועל, ובבאר שבע ובנותיה, ובצקלג ובמכונה ובבנותיה, ובעין רימון, ובצרעה ובירמות, זנוח עד עולם וחצריהם, לכיש ושדותיה, עזקה ובנותיה, עד גיא הינום. ובני בנימין מגבה, מחמס, ואיה, ובית אל ובנותיה. ענתות, נוב, ענניה. חצור, רמה, גיתיים. חדיד, צבועים, נבלת. לוד ועונו, גי החרשים. ומן הלוויים, מחלקות יהודה, לבנימין.